Matayo mlango wa na moja e, kuanzia mstari ule wa shina, nane mpaka mwisho wa mlango ambao ni mstari wa 46 sita e, cha somo la leo kinasema kichwa cha somo la leo kinasema Yesu ahamishia ufalme kwa kanisa Yesu ahamishia ufalme kwa kanisa na unaweza pia ukasema taifa la Israeli la nyang'anywa ufalme. maana maana nyingine ya kitu cha habari. Tutaona leo mifano tumesomewa eh tayari lakini tutaihubiri kwa kuanjani zaidi. Tutaona mifano mitatu eh, ambayo Yesu anakaminisha ile mifano eh, akisema kwamba ufalme utaondolewa kwao na kuhamishwa kwa wengine. Kwa hiyo ile mifano yote ilikuwa ina lenga eh, kutimiza ujumbe mmoja kwamba ufarme utaondolewa eh, kwa hilo taifa na kuhamishiwa kwa taifa jingine ambapo tutakuja kuona kulingana na Biblia ni kanisa la Mungu kutoka katika taifa moja neno cha taifa la waisraeli eh, hii ni sehemu ya pili ya kitabu cha Matayo shina moja wiki iliyopita ni kama kukumbusha tu tuliona eh, udhihirisho wa Kristo. Kristo alikuwa anajitidhihirisha waziwazi kwa taifa la Israeli lakini alijidhihirisha pia kwa dunia kwa sababu zile habari zilienezwa kwa watu wote. Leo tunamjua Kristo sio kwa sababu tulimuona ni kwa sababu ule udhihirisho uliofanya pale Yerusalemu Niyo ambao umekuja mpaka sisi. Alijidhihirisha kwa Israeli na akajidhihirisha kwetu. Na lengo la Kristo tuliona kule kujidhihirisha alikuwa anaingia katika mji wa Yerusalemu kwa shangwe E, wakawa akawa na naimba asema sana maana wa Daudi e, kwa jina la Bwana na nini ule udhilisho wote Biblia inasema katika kitabu cha Yohana tuliona e, same friend kwenye Yohana 10:15 akisema ili kusudi wasije kuwa na udhuru wasije kuwa na sababu Wakasema ah, hatukuwa tunajua tunajua nini. Kwa Yesu Kristo akajidhihirisha tuliona ajidhihirisha kwa vitu vingi. Ajidhihirisha kwa utimifu wa maandiko ya manabii tulirejelea Zakaria mlango wa tisa eh akajidhihirisha e, e, kwa, kwa habari alikuwa ameshadhihirishwa hii ilikuwa ni kama mara ya mwisho kabla ya hapo alikuwa ameshadhihirisha kwa namna nyingi alimtanguliza Yohana Mbatizaji ili kusuda akaiandae aka njia yake na watu waweze kumpokea Yesu Kristo na kweli watu wengi walimpokea Kristo kutokana na kazi ya Yohana Mbatizaji na kwa sababu hiyo Yohana Mbatizaji Yesu akasema huyu ndiye mkuu kuliko wote waliozaliwa na wanawake wao ulikuwa kuna udhihirisho wa kutosha lakini baadaye akaja akajidhihirisha vile vile kwa waziwazi wazi. na maneno yaliyosemwa na wao wenyewe wakakiri wakasema huyu ni mwana wa Daudi eh huyu ni mfalme anayekuja kwa jina la Bwana na walikuwa wanajua maana ya huyo mtu maana ni mkombozi wao lakini ukisoma katika Yohana mbele kidogo tu ndani ya ile wiki wakamkataa eh Wanasema huyu ndiye bwana naye kuja huyu ndiye mfalme naye kuja kwa jina la Mungu Baba. Alafu mbele wanasema hatumtaki tunamtaka Kaisari. Eh? Tuna kaisari. Eh, eh, eh em tufungue katika kitabu cha ya Yohana aya ya 19 kwa Koso... sababu Yohana tisa ni kipindi hicho hicho kwa hiyo hizi injili nne zinaandika vitu vile vile kwa hiyo unaweza kukuta vitu vimeandikwa kwenye Njiri ya matayo kwa msitizo vingine vikawa vimeandikwa kwenye msitizo kwenye kitabu cha labda cha Ruka au au Marko au hata e. Mpone, kumina, Yohana eh emtuene Johana 10 na Yohana anasema mstari ule Msalwa Yohana Yohana 19:5 nasema ndipo Yesu alipotoka nje naye amevaa ile taji ya miiba na lile vazi la zambarao Pilato kama akawaambia Tazama mtu huyu basi wale wakuu na makuhani na watumishi wao walipomuona walipiga kelele wakisema Msurubishe msurubishe Pilato akawaambia Mtoaeni ninye basi mkamshumbishe kwa maana mimi sioni hatia kwake Wayahudi wakamjibu sisi tuna Eh tunayo sheria na kwa sheria hiyo anastahili kufa kwa sababu aliifanya kuwa maana ya mrumi. Mb... Hapo wako wanamkataa Eh. wa 15 anasema basi wale wakapiga kelele, Mwondoshe, mwondoshe, msurubishe. Pilata hata "Je, ni msurubishe mfalme wenu?" Huyu ni mtu aje kabisa. Hausiki nao. Huyu alikuwa mrumi, mtu asiye yani ni kama mtu wa nje kabisa, eh? msulubishi wa, uh, ms, wakajibu wakuu wa makuhani wakajibu sisi hatuna mfalme ila kaisari kwa hiyo unaona kwamba an, an, an, anakataliwa sasa kwa sababu amekataliwa tunaona na yeye yuko anafundisha jinsi wanavotakavyokataliwa na wanavokataliwa eh hii huitwa pia kitu kinaitwa kwa lugha ya ya kiingereza tuseme kwa sababu mahubiri na biblia nyingi tumeipata kutokea kwenye lugha ya Kiingereza baada ya kutoka kwenye lugha ya Kigiriki na ki, na ambacho ambayo ni lakini sisi waswahili tumekuwa tunapata taarifa hizi au mahubiri haya kutokea katika lugha ya Kiingereza kwa hiyo inaitwa replacement theology au teolojia au mafundisho eh, ya kubadilisha kubadilika kwa taifa replacement ni kama kutoa mtu kaweka mwingine eh kwa hiyo tutaona replacement theology au mabadiliko ya taifa la Mungu kutoka kuwa taifa la Waisraeli kuwa taifa la watu wote wa duniani walio katika Yesu Kristo kwa jina jingine ni kanisa la Mungu je ni kila mtu aliyemo ndani ya kanisa hapana ni kila yule muamini Yesu Kristo eh kwa hiyo tunaona hoja ya kubadilika na Yesu anaifundisha kwa mifano mitatu e, mifano mitatu na anaendelea kuihudhiri hata mifano kwenye wiki na, m, m, m, sura zinazofuata baada ya hapa ataendelea lakini mlangu wa shina moja ndipo hasa eh, ndipo hasa anafanya nini ana anasisitiza kubadilika kwa taifa la wa Israeli eh tusome Kabla ya kwenda kwa undani zaidi, tusoele tende kwenye mlango huu wa leo. Tuseme ule mstari wa mlango wa 21 wa matayo Tuseme ule mstari wa wa na 45. Au tuanze mstari wa 40 na Na tatu, anasema hivi, kwa sababu hiyo nawaambia, ufalme wa Mungu utaondolewa kwenu. Eh? Ufalme wa Mungu utaondolewa kwenu nao watapewa taifa lingine lenye kuzaa matunda yake. Je, aliyesema hili neno ni nani? Ni Kristo. Nani mwenye mamlaka katika habari za ufalme wa Mungu? Ni Kristo hapa duniani. Eh. Hey. Yeye yeah, anasema ufalme utaondolewa. Je, hilo neno linatimia? Hali, akisema hivyo litatimia halitatimia linatimia kwa sababu amesema hajasema kwamba msipokuwa makini mambo yata hapana alisema ufalme utaondolewa. Yaani maana yake alishaamua. Eh. Alishaamua. Naye anasema lenye kuzama matunda yake. Msalimu 45 huko turudi baadaye. Wakuwa makuhani na mafalithao waliposikia mifano yake Unaona mifano hiyo tunayoweza kuisoma. Leo tutasoma mifano mitatu. Tutasoma tutaanza na mfano wa wa mtini usiozaa matunda. Yesu anaenda akaona mtini uliokuu hauzai matunda, una majani majani tu, akaulaani milele. Ni. Akatoka tutaona pia na mfano mwingine wa wana wawili. Mwana wa kwanza aliyeambiwa kaleti akafanya kazi kwenye shamba lenye kuzaa matunda, akasema ataenda afu akwenda alikuwa tutaona mwana wa pili ambaye alisema hataenda yeye baada ya katubu akaenda. Saone ni mifano hiyo hiyo balele tutaona sasa mtu alielima shambalake ila amezabibu akawapangisha wakulima alafu wakaleta fujo hawakuzaa matunda ndo anasema sasa ufalme kwa mifano hiyo mitatu ufalme utaondolewa kwenu. Eh, utaondolewa. Na ameshasema ni Kristo hakuna uwezo ukafikiri kwamba labda ni, ni, ni angekuwa mwanadamu ungesema labda mwanadamu anaongea kitu kisichowezekana. Ana Anaikis, we, ni mwenye mamlaka yote. Yesu anasema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Kwa hiyo linatimia. Mathayo 4:45 anasema wakuu, wamakuhani na Mafarisayo waliposikia mifano yake, hiyo eh, mifano mitatu kaiona sasa. Walitambua ya kuwa, amewanenea wao. Kwa hiyo walijua kwamba hii siyo mifano tu ya juu ya kwenda ya mambo fulani ya nje. Ah, alijua kwamba ni swala linalowahusu. Eh nao walipotafuta kumkamata kwa hiyo wakatafuta kadhalika kwamba labda kwa ku, kama wakimua au wakamkamata wakamtesa labda itazuia hiyo mifano kutimia ni kujidanganya eh mpango wa Mungu ukishapita ukisha amliwa huwezi kuubadilisha lakini vile vile wacha Mungu wa Mungu mimi na wewe Mungu Mungu ni, ni mwenye huruma Tunapo mgeukia Mungu anaweza kwa mfano kuna kipindi ukisoma kwenye kitabu cha Ayona alikuwa ameshaamua anasema ndani ya siku 40 wa hawa watu watafanya nini huu mji wanao utafanywa nini utapigwa eh uta, utapigwa utaangamizwa wale watu wakageuka wakamtafuta Mungu wakaacha njia zao hivi vitu Wayahudi hawakuvivfanya hawa kugeuka wafanya nini? Kwa hiyo hii habari yeye Yesu Kristo kwamba ufalme unaondolewa kwao. Eh? Hilo neno linaendelea kusimama kwa sababu mpaka leo hii Wayahudi hawamkubali Yesu Kristo. Je, ni wote? Wako wachache wanaomkubali. Yaani ni masalia. Vile vile ilivyo kwa Wayahudi ndivyo ilivyo na kwa Kristo. Anaposema ufalme waondolewa kwa Wayahudi umepelekwa kwa Wakristo, watu wa maminio Kristo Hana maana kwamba ni kila mtu aliyokuwa ndani ya kanisa. Vile vile eh kama ambavyo taifa lilikataliwa sio kusema kwamba kila mtu ambaye mo ndani ya ile kanisa imekataliwa. Akina Paulo walikuwa Wayahudi. Paulo anasema mimi na mimi ni Myahudi. Petro alikuwa Myahudi. Wote hao wema wote nao wasikia tunao sikia kwenye Biblia walikuwa Wayahudi. Lakini taifa kama taifa ule wingi wa wote unatoka sasa na hao hawakubaliwi hawa kwa sababu labda ni Wayahudi yahudi maalum ni hapana ni kwa sababu wamehama kutoka kumwabudu Mungu katika taifa la Israel, waka munu katika katika Israeli wakamwabudu ka Mungu katika Kristo. Myahudi yoyote atakayetoka kuamini katika Israeli wake akaingia katika uKristo wake. Eh, huyo anaingia kwa Kristo. Kama vile ambavyo na mtu wa dunia alivyo. Mtu wa dunia kwa vile ufamo umetoka ume kwa Israeli haimaanishi kwamba unaanguka kwa kila mtu wa duniani. Hapana. Unaingia kwa yeyote tayari kumpokea Kristo. Leo hii ni watu wangapi walio wanampokea Kristo? Ni wachache mno. Na hasa ukienda ndani ya makanisa. Eh, anasema adui za mtu ni wale waliomo nyumbani mwake. Wale wakaribu kabisa ndio wanakuwa mabaya wake. Hata Yesu anasema alikuja kwa walio wake lakini walio wake wakamkataa. Ndiyo sababu na yaka wakataa. Eh? Eh? Ni leo bado sio nzuri. Kwao wasio mtafuta Kristo lakini nini neno zuri kwa wo, na Yesu Kristo? Eh? Ah, samahani, na naaye kwa bidii atanipata. Je, waYahudi wamemtafuta Kristo kwa bidii? No. Wamemkataa tena kwa bidii. Si wanamkatafuta kwa bidii, wala sio wanamkataa kawaida pana, wanamkataa kwa bidii. Kuna mtu mmoja aliwahi kusema, Na namwamini na kubaliana alichokisema? Nikisema na mimi hapa." Alisema, "Ukiangalia waYahudi ukawalinganisha na watu kwa faru kama wa Waislamu ambao hawaamini Yesu. Anawaambia ana, kuna nafuu ya Waislamu kuliko Wayahudi. Wayahudi wanamuita eh, nabii feki. Wanamuita mm, eh, kila kitu chochote kibaya. Wa Anasema anawaambia wanamuita ni nabii mmoja wapo hawampokee kama muu Eh, ila vile vile wao wakorofi wanaomtafu, wanaomtukana, wana wanamuita eh wanamuita hayote yote hayo Yesu anasema kitakuja kisasi jua ya kizazi hiki eh huwezi vivyo hivyo kama tuko Mungu ukabaki salama vile vile eh pamoja Mungu ni mwenye rehema ndiyo. Mungu ni mwenye haki ndiyo. na nafasi anatupa nyingi ndiyo. mimi na wewe tuko hapa kwa sababu tuna rehema Hatukuwa wema kwa kipimo chochote na hata leo sio wema kwa kipimo chote chochote lakini tuko tayari kumpokeje. Mioto iliyo tayari kumpokea Kristo, aliyoyao tayari kusikia neno lake, aliyoyao tayari kukubali Biblia akasikia. Leo tuko kwenye mlango wa 21 wa kitabu cha Mathayo. Tumeanzia mlango wa kwanza tukawa tunafagia kila mstari kutoka mstari. mpaka mstari. Leo tuko mlango wa shina moja. Mlango wa sita kwa mfano tulikaa mle kwa mda wa wiki sita. Eh, kuyatafakari yale maneno na kuya kuja moyoni. Je, tumekuwa watakatifu mtas, mtas, mtas, tunajua wote? Najaribu kuambia watu ambao wa kutoka mbali wasijua maana ya hii Labda kwa mara ya kwanza. Hapana, bado unaweza ukamsikiliza Mungu, ukasikia neno lake, bado miili hii ndio sababu ha, na nyama, mwili na nyama, damu na nyama haziwezi wa eh, Mungu. Kwa sababu damu na nyama zitaendelea kukosa na kutenda dhambi. Na hii ndio sababu watu wengi hawataki kuokolewa kwa sababu wamehubiliwa injili ya uongo anaoambia kwamba acha dhambi uokoke. Eh, yani wakiona wanasikia ni uongo basi wanaogopa kuingia kwenye uongo kitu ambacho hatawezi. Bado tutaendelea kustena zile zambi na tukitenda dhambi nyingine Mungu anatupiga hata kama ni watu wake. Biblia nasema mzazi mzuri ni yule ambaye anamrudi mtoto wake hata kama anampenda kiasi gani. Na mtoto mzazi mbaya ni yule ambaye hamrudi mtoto hata kama nadhani anampenda. Biblia nasema eh asiyetumia fimbo yake humchukia mwanaye Mungu kwa sababu anatupenda ametuokoa rohoni hakuna anaweza kutupa katika jehanamu ya moto kwa sababu huko hakuwezi kaenda eh, lakini kwa vile bado tumevaa miili inayoharibika miili ya dhambi tunapangwa kwenye dhambi mbofu mbofu eh mbaya baya eh, kubwa kubwa na kwa kubwa na kuma dhambi ndogo yenye madhara makubwa yenye kumwabisha Mungu Mungu anaita kiboko pia anatuchapa eh anatuchapa mwilini bipe lakini kwa habari ya ufalme uzima wa milele kukaa katika vile viti vya mbinguni tayari nafasi zetu zimeshaandaliwa ili e, e, kwa wazee eh kwa hiyo tumeona kwamba tunaona mifano mitatu ambayo amesemma Kristo mfano wa mtini usiozaa matunda kuazimbe saru ya 18 mpaka msari wa, nane, paka wa shina mbili. halafu tutaruka kipande kidogo ambacho tulikiona wiki iliyopita kilichohusu habari za Yohana Mbatizaji. Walimuuliza akasema, "Bwana, kinachoanzia msari wa shina tatu mpaka msari wa shina saba. Walimuuliza wakasema "Bwana, unatenda una mambo haya, unakuja hekaruni eh, una pindua eh, meza, una kuinda biashara watu na nini? Alafu na tukemea unasema kwamba tunafanya biashara kanisani. Leo hi watu wanafanya biashara makarisani na tunakembea tunakemea. Awakasema ulipata wapi mamlaka? Akamwambia na mimi tawaulize Yohana Mbatizaji aliyapata wapi mamlaka? Alipoyapata Yohana Mbatizaji niliponiyeipata, yeye kwa baba. Wakajifanya waka, waka wanamchenga na yeye akawachenga zaidi. Hiyo tuliona ilikuwa ni sehemu ya Yesu Kristo kujidhihirisha kupitia kwa kazi ya Yohana Mbatizaji. Kwa hiyo sio sehemu ya mahubiri ya leo. Baada ya mtini ambao huko nane mpaka bishina tutaenda sasa katika wana wawili kuanzia mstari wa shina nane mpaka wa 32 na kuanzia 33 mpaka mwisho wa mlango tutaona lile shamba la mzabibu ambalo lipangishwa kwa wakulima ambao walikuwa wanawaua eh, watuma watumishi wafanya kazi wa, wahubiri eh, na, na, na na kujaribu kumuua mwana wa, wa Mungu Yesu Kristo ambao kimsingi walimuua ni taifa ya la wazee lakini leo hii vile vile kiroho Biblia nasema tunamsubibisha mwana wa Mungu mara ya pili Mkristo anayefanya matendo ya, ya, ya, kama yale ya Wayahudi anashiriki kazi ile ya Wayahudi ndio sababu hatima zao zinafanana Hatima zao zinafanana Sasa tutaenda katika e, sasa hii ni theology au eh teolojia ya kubadilika kutoka kwa taifa la Waisraeli na kulikataa ya e, na kuchagua taifa linalozama matunda ambalo ni kanisa lakini ambalo ni watu waliookolewa kimsingi ndani ya lile kanisa. Je, maana yake nini? Maana yake kwanza maana ya kwanza inatufundisha kwamba kila mtu ana thamani mbele za Mungu. Ha, hakuna tofauti kati ya Mwayhudi na Myunani au mtu wa mataifa mimi na we Eh. Kwa nini? Kwa sababu kama wale wa kwanza walikataliwa wakachukuliwa hawa wa pili maana wa pili maana wa kwanza wamekataliwa wachukuliwa maana wa pili basi wote tuna haki ya kuingia mradi tuwe tayari kupokea eh. kuna watu leo tuache kuabudu Wayahudi leo hii kuna watu wanaabudu Wayahudi bila kujua kwamba ni taifa lililokataliwa eh Mungu akikataa kitu wewe ukakingingania ujue uko umepingana eh. kwa hiyo somo hili la replacement theology au la mabadiliko kutoka kwa taifa la Wayahudi kwenda kwa taifa la waamini Kristo ne? bora tutumie neno taifa la waamini Kristo sio, ta, sio kanisa kama kanisa uwezo ukasema kanisa kama la wakatoliki hii sio kanisa hii ni kusanyiko kubwa hii ni serikali kubwa yenye nguvu kuliko hata kwa serikali za dunia lakini sio kwa serikali ya mbinguni Kwa kwani tunaongelea watu walioamini Yesu Kristo hatuongelee dini Hakuna uhusiano kati ya dini na mbinguni hapa katika hii habari. Dini nzuri inafundisha habari za mungu, za mungu wa mbinguni, lakini dini zizo nyingi hazifanyiyo kazi. Yeah. Lakini pia kuwa kuwa macho kwamba kama taifa lilinyanganywa la Israeli, taifa la Mungu lile la Musa lile, lile la Ibrahimu lile, lile la Yakobo lile, lile la Isaka lile, la Daudi lao wa chama Mungu au lile la kina Yoshua na kina Samuel La na nabii waku kama kina Isaiah Mungu akafika sehemu akalipiga teke. Biblia na sisi tunaweza teke. Of course, mtu amini Yesu Kristo hakuna kinachoweza kututenga na upendo wa Kristo rohoni. Hakipo. Eh. Lakini vile vile Tunapokuwa tumuamini Yesu alafu tukawa kama tunafanya kazi ya shetani maisha yetu yanamtia Mungu aibu kutuacha kupo kwa maana kwamba baraka zake zitaondoka kwa fahano tulishafundisha na tulafundisha na jiandaa kufundisha ama kufundisha tena mara nyingine kwamba tujifakari hilo kipindi cha kipindi cha cha dhiki kuu kipindi cha dhiki kuu kuna kuna kutakuja na mwanzo wa utungo hicho kipindi kitapiga dunia yote lakini baadaye kutakuja kipindi kifupi cha dhiki kuu ambacho kitakuwa kinawaangalia zaidi wa Kristo sana sana wa Kristo watakuwa wanapigwa si kwa sababu ya wema wao ni kwa sababu ya ubaya wetu eh Hawa wa Kristo Kristo ambao kwa jina emkini hata roho waliomwamini Kristo lakini kwa mienendo wanaenenda wewe kazi uya eh hao kristo ambao wanaweza hata wakawa mwamini kristo lakini mienendo yao ni ya kidunia hao wataonja Shubili ya kipindi cha dhiki kwa japo wamejitengenezea mafundisho yanayowaambia hatutapita katika mateso ya yani mm. nini ni kujidanganya vipale iko wazi vitabu vingi soma ufunuo yote Eh soma Mathayo 28 yote. Soma kila sehemu. Ruka heshima. Haya Marko 13 eh kitabu karibu chote choti 90. Kuna sehemu nyingi nyingi nyingine hata katika Yohana eh. Kwa hiyo tukataliwa tu... kwa taifa la Israeli kuna tatizo kutufundishe. Yaani kwa rugwa nyingine mwenzako akinyolewa unatia maji na wewe. Uwe wewe machi... macho. macho, Uwe chonjo eh. Eh? Sasa twende katika zile hoja tatu ambazo Yesu anasema mdiyo, anasema ilikuwa ni mifano mwisho tunaona nao mifano aliyoitumia kuwafundisha kwamba taifa lao litaondolewa litakataliwa. Tuione ili mifano aliyofundishaje.Mfano wa kwanza ni mfano wa mitini, wa, wa mtini, mti uzao matunda ya mtini. Eh? Eh, tusome kwanza msali unao 18. Bilio hata asubuhi alipokuwa akienda mjini aliona njaa, akaona mtini mmoja kando ya njia, akauendea asione kitu juu yake ila majani tu, akauwaambia yasipatikane matunda kwako tangu leo hata milele. Ameunyang'aya kazi ya kuzaa matunda huo mtini. Hauzai tena milele. Eh? Mtini ukanyauka mara. Wanafunzi walipoona walistaajabu akisema, wa jinsi gani mtini umenyauka mara? Yesu akajibu akamwambia, "Amini na nawaambia, mkiwa na imani msipokuwa na shaka, mtafanya si hilo la mtini tu, lakini hata mkiwaambia mlima huu ng'oka ukatupe baharini litatendeka na yeyote yaomba katika sala mkiamini mtapokea. Hapa nyuma mwishoni mwa hii ya mwisho misho niliofungia ya kwa habari ya kuwa na imani isiyosika na kuomba bila kwa, eh, kuwa na shaka." Ni, ni fundisho jingine ndani ya huu mfano. Ni fundisho jingine la jina tufundisha kuwa na imani bila kutikisika bila kuwa na chaka moyoni. Lakini mfano mkuu ulikuwa ni mtini kunyauka. Eh fundisho kuu liko ni mtini kunyauka. Ni mtini ule uliokuwa hauzai matunda, ni mtini ambao kwa nje ulionekana ni mzuri. Tena haukuwa umenyauka nyauka, bali ulikuwa umenona anasema ulikuwa na majani. Maana huyu ni mtini uh, ni taswira ya kitu gani ni taswira ya ya mm em, ni kwa mfano ukiwa na shamba la mahindi maana labda mtini hatujui kwa association tuko Tanzania hatulime madarawa ya mtini unachukulia kwa na, na na shamba kubwa la mahindi eka moja nzima au mbili alafu ukakuta mahindi yamenawilia ya na majani ya kutosha na shina lake ni kubwa alafu yamepa kimo yako juu kabisa alafu hakuna mahindi Uta u, Uta Uta utafurahia uta kwamba una shamba eh tena hilo ni hatari bwana unga yaona amenyauka ungesema amaindi bwana labda yamekosa mvua yamekwa lakini unakuta yamenawili leo hii kuna makanisa okay maana ya kwanza kwa maana ya kwanza maana ya kwanza ilikuwa ni taifa la Waisraeli ile taifa lilikuwa ni taifa lililoonekana na majirani kana kwamba ni taifa, ni majirani, ni taifa ni mcharo Mungu eh hata walifika same friday wakawa naambia wa ambao ni Waisraeli kwa kiasi fulani eh, walikuwa ni zao ya Yakobo ule yale makabila kumi yalipotea akawa wa Samaria. Eh? Lakini walikuwa hawana uwezo wa kuchangamana kwa sababu wao walikuwa wanijiona ni wachamungu watakatifu kuliko jirani zao. Sasa ukienda kwa mataifa ya Wasidoni ya mbali au huko Babilonia na wapi huko, walikuwa wanadhani kwamba leni ni taifa la Mungu. Lakini lilikuwa ni taifa lililo na lenye majani majani, linaloonekana limenona lakini halina tunda hata moja. Leo hii chamba hilo la maana hiyo Mungu analikataa kwa sababu ilikuwa halina chochote ha, hata ukiwa na, matu, na majani mengi kiasi gani <laughs> Amina jamaa nituhubiri wote Amina Amina lina unalielewa hilo somo Eh e, usinge nisinge kuhubiri usingeelewa <laughs> kwa hiyo na naomba na, wakati mwingine pia eh na nafasi yangu ya, ya kuhangaika kwa ajili ya kualisha kweli ya Mungu Eh e, usingeelewa eh mimi nichukua sana kwa yatafakari haya na sio kwa nguvu zangu vile vile. Na wewe unaweza ukatafakari na Mungu akakao. Na ndio sababu Mungu akakuletea maubida mimi nimehubiriwa vile vile. Eh, kwa hiyo tunaona kwamba eh nisha, nisha za, ni shamba lisilozaa, ni lisilo na matunda. Leo hii Mungu hakuacha kutaka matunda kwa taifa la Israeli. Mungu anataka hata na kanisa pia anaridai liwe na matunda. Matunda ni nini? Matunda ni mbegu mpya. Matunda kamili ya Kristo ni wakristo wa, wa mwaminio wapya, waaminio wengine. Yao ndo matunda. Matunda ya manadamu, mtu unaweza kutoka, aba leo dunia hii kuna watu unasikia naenda, anasoma, anamaliza digri ya kwanza, anasoma na ya pili na ya tatu, akimaliza naongeza na nyingine, unamsikia ameishi miaka mia mingi, lakini unakuta hana tunda hata moja aliyomzalia Mungu. Hata watoto wa kuzaa unazikia ni profesa au kitu gani lakini ni, ni mkame hana watoto. Tena kwa kujichangulia huyo ha, historia yake itaishia kwenye vitabu vyake. Matunda ni watoto, Kuna matunda ya kimili na kiroho hayo si yaongelee. Ni mfano leo utoa, lakini Mungu anataka matunda ya rohoni. Si kwa mtu ambaye hakubahati kupata wa watoto. Lakini walio wengi wana waulia tumboni wenyewe. Leo hii kuna tafiti nyingi sana za kuhakikisha kwamba mimba hazitungwi. Kama hazitungwi hazizaliwi, kama zaliwi zinakaukia tumboni. Eh. Hiyo ni mfano wa duniani utusaidie kuelewa maana ya rohoni, maana ya matunda ya rohoni. Maana matunda ya rohoni ni nini? Maana matunda ya rohoni ni watu wanaoisikia njiri ya Yesu Kristo, wakalisikia neno la Kristo, wakaliamini na wakamkiri, waka wakahesabiwa haki katika uzima wa milele. ndio matunda. Leo hii kuna tutoe mfano huu kwa makanisa makanisa mengi mfano tumetoka kuona Wayahudi wa walio kwa ni taifa ni, kwa nje inaonekana ni acha Mungu lina hekaru kubwa lakini halikuwa hai kuzama tuna yote nje Biblia Yesu kwa amesema eh alikuwa amesema alikuwa eh, amesema katika kitabu cha mwanzo Sita staa huko kwa sababu ni vigumu ama maandiko ni mengi kwa kweli nikisema nianze ni, ni, kurejelea kila maandiko tutakuwa hatumalizi lakini nataka nijenge hoja elewi. Kwenye kitabu cha Mwanzo mwanzo 22, Ibrahimu alipokuwa anamtoa Isaka mwanaye, Mungu alimwambia Ibrahimu asema, nenda kaitafute ulmisali, nimeuandala lakini kwa ajili ya muda standard huko, eh? Ni, ni Mwanzo nane Anasema katika wewe Ibrahimu mataifa yote ya dunia yatabarikiwa. Zile baraka za Ibrahimu ambayo ndiyo watu kuhesabiwa uz... ndiyo imani ile. Kuhesabiwa uzima wa milere mbinguni wa mataifa yote ulikuwa upitie kwa Ibrahimu na uzao wake ambao ni taifa la Israeli. Hawakufanya hivyo mpaka Yesu Kristo anakuja hawakuwahi kuvuka mpaka kwenda kwenye taifa na lile la ajira. Ba Badala ya kutenge kuwa wazuri wenyewe waendelea kuharibika mwaka mpaka mwaka. Mungu akaanza kupambana nao akawatumia manabii ndotokuje kuona kwamba akawa anawatumia eh watu wanaokuja kutafuta matunda. Alikuwa anatumwa wafanyakazi watumwa wake. Wanamoa huyu, wanamoa huyu, wanamoa huyu eh ndio, ndio alikuwa anamaanisha wale manabii alikuwa anawatuma waende kama ku, ku kuongeza uzaji wa matunda. Labda Isaia angehubiri wakamsikia, wangetoka pale wakahubiri. Alimtuma Yeremia kwenye Yeremia mlango wa 25 akasema nenda katika mataifa yote. Ukisoma Yeremia 25 naomba baadaye ukipata muda nenda kasome. Ne, Yeremia nenda kwa kuhubiri mataifa yote akataja mpaka mataifa ya Afrika. Libya ameitaja, Misri ameitaja, Kushi, Ethiopia ameitaja. Kile sehemu asema mpaka kwa mpaka mwisho wa dunia. Yeremia mkineendi. Lakini taifa la Israeli likabaki pale baki watu wengine wakawa na kutoka huko kama marekeo wa kusini kama yule towashi wa kikushi wanatoka wanaenda wenyewe Yerusalemu kwenda kutafuta lakini Mungu alikuwa amesema mataifa yote yabarikiwe kupitia kwao hawakuzaa ha matunda Mungu anasema hayo ili ni shamba ambalo halizai ninaliondoa ndio mfano wa mtini usiozaa matunda eh mpango wa Mungu haukutimia kwao. Leo hii mfano huo unahusu makanisa. Magharisa ya leo, hem kanisa kubwa kama la Katoliki. Ukiliita shamba ni shamba kubwa, dogo kubwa. Kubwa. Je, majani linayo afya? Majani ni cha afya. Mti wenye majani unakuwa na afya nzuri. Je, majani afya ya mwirini, lile kanisa linayo halina linayo mengi kwa sababu limejeneea kila sehemu wana vitu vingi vya, vya milini lakini hawana matunda eh. leo hii makanisa ya kilokole, yanaongezeka kwa ukubwa yana nenepa yana, yana, yana influence au yanaweza kuwafikia watu lakini hayawafikii kwa wokovu yanawafikia kwa matendo ya mwilini njoni mkapate baraka njoni mwa muka... rafika pale wanena kucheza ngoma kanisani ambazo ongeza kusichezea hata kwa diamond eh kwa hiyo hiyo yote ni mfano ule wa pata wa yahudi ndio unapata makanisa pia eh. Mungu hana upendeleo eh lakini pia hiyo kitu huo mfano inatuhusu mkristo mmoja mmoja achana na kanisa kwa kanisa achana na, na taifa kwa taifa Njoo Mkristo mmoja moja Mungu un, un, unakuta Mkristo mmoja Mkristo mwenye majani asiye na matunda ni wa namna gani? Ni yule unakuta anajua kuimba nyimbo zote. Anajua anavaa vizuri enelea kanisani. Ana, ana, ana anaweza kawa anajua na Biblia na nini lakini haonyeshi kufanya kazi ya kuwafikia wengine. Hazai Mkristo mwingine. Ye mwenye amenenepa. Amina. Hilo tulialangalie. Eh wa kuzaa watu matunda sio kazi rahisi. Mimi mwenyewe hapa nilipo na matunda mangapi nimezaa? Sio mengi. Lakini ninayatafuta na yazaa. Hata jana tumezaa watu wawili. Jumamosi mosi pita nyuma, nyuma ya tulimbatiza wa mtu mmoja. Nyuma kidogo tuzaa watu wawili na nyuma nyingine tuzaa watu wawili. Sasa nenda zao kama mtu kamoja moja kama sasa hivi ukienda kul, kulima injili ya Yesu Kristo, ni sawa nakwenda kulima kwenye miamba. Eh hata, hata kama una nguvu kiasi gani za kiloo hata kama una mtu kama Ruth Ruth alikuwa mchamungu wa Mungu mzuri tu lakini unge mtuma ahubiri pale Sodoma ilikuwa ni shamba la mashoga leo hii dunia imejaa na mashoga U, hata kama una nguvu kama za za Daniel hata kama ungekuwa na nguvu kama za Isaiah leo hii ukienda kuzama tu ukibadika utazaa tu moja lakini ili, ili sasa hivi e, amen, amen. E, Jamani tujitahidi kumzalia Mungu matunda. Mfano mwingine ni wa wana wawili. Mfano wake ni ule ule. Huku tumetoka kuona mtini unaoza, usioza wenye nzuri tu lakini hauna matunda uka uka nyauka, kanyaufu. uka, e, uka ametumia neno kas au kwa lugha nyingine wakaulaani. Eh. Sasa baada ya hapo anatoka katika mfano kama huu anatoa mwingine mfano wa hivyo lakini wenye mfano tofauti kidogo Wa wana wawili tusome kuanzia ule mstari wa nane Lakini maonekano Eh Mtu mmoja alikuwa na wana wawili unapoona Mungu analinganisha vitu viwili ujue kuna mlingano fulani anataka kuonyesha kizuri na kibaya Eh, unapoaona mtini, mtini ulikuwa mmoja lakini alikuwa anautaka ama uzae ama usizae. Kwa hiyo kuna vitu viwili pale katikati. Eh, na, na na hata wana wawili ananinganisha mmoja na mwingine. Eh, baadaye tunaona na shamba la mizabibu lililokuwa na wakulima wa mwanzo wabaya na waba, wazuri wa pili. Kwa hiyo unaona kama anaacha kimoja naenda cha pili. Eh, lakini maonaje mstari wa shina nane Mtu mmoja alikuwa na wana wawili, akamwendea yule wa kwanza akasema, "Manangu leo nenda kafanye kazi katika shamba la mzabibu." Akajibu akasema, "Naenda bwana." Asiende. Akamwendea yule wa pili akasema, "Vile vile." Akajibu akasema, "Sitaki." Baadaye akatubu, akaenda. Kutubu sio kuwacha dhambi. Kutubu ni kugeuka. Maana ukisikia mstari tulivyokaa ni kwamba unakuwa na msimamo fulani vip, baadaye ule msimamo ukauacha ukageuka. Ndio maana ya kutubu. Eh, ndio ma ana ya torepent uga kiingereza repent eh leo hii wanakwambia kutubu, kutubu ni kuacha dha kutubu ni kuacha mwelekeo mboy mmoja ulikuwa nao ukaone mwelekeo yote ya maradamu ina dhambi ndani yake <laughs> eh, si mdanganyembe utoke hapa ukasema kwamba labda mimi nitakuwa na mwelekeo labda kuabudu Mungu asubuhi na mchana jioni bado kuna dhambi ukisema nina mwelekeo wa kwanza takua na mimi ni mtu wa kuangalia mpira na kunywa pombe na kufanya kule bado unako kuna dhambi kila sehemu kuna dhambi ila mmoja unamwamini Mungu mwingine umwamini Mungu lakini yote ina dhambi kwa hiyo kutubu ni kugeuka na kwenda kwenye njia inayomelekea Mungu eh kwa hiyo tunaendana sema akatubu akaenda je katika hawa wawili ni yupi aliyefanya mapenzi ya babaye wakamwambia ni yule wa pili wa pili ni kanisa eh kanisa la leo pamoja na udhaifu wake bae, kwa mfano Paulo alikuwa Myahudi Farisayo wa Mafarisayo alipokuwa kule hana tunda hata moja alilomzalia Mungu. Alipogeuka akawa maana huyu wa aliye tubu sasa. Akawa Mkristo Amaminie Kristo alimzalia Mungu mpaka akakuza wewe na mimi. Sisi hapa tulipo ni zao la Paulo. Eh. lakini kama angebaki kwenye kwa maana yule wa kwanza alie sema mimi naenda. Maana ya kwanza Paulo alikuwa na Alikuwa nadhani ana Mungu na katika hali ya kawaida ni sana mtu alisema bana nikoona nakutumikia. nina niko nikoye niko lakini hana tunda nalolizaa. Hana kazi anayofanya. Kama ni shamba halipalilii kwa ile shamba halitazaa. Tuna kazi ya kwenda kwenye shamba la Mungu kupalilia, kupanda na kuvuna ili kuzudi eh tupeleke ngano katika shamba la Mungu. Matunda katika shamba la Mungu. Amina usikate tamaa utaweza. Taweza Kitu kita muhimu sana ujue kweli anasema nani mtaijua kweli na hiyo kweli tawafanya huru. Yaani ni mara 100 uwe peke peke yako usikie hii kweli utapata nguvu utaweza utamzalia Mungu hata kamoja kuliko kuwa katika kusanyiko kubwa ambapo halizae matunda lote ni majani tu. Eh. Amen. Amen. Sawa. Tunaendelea. Nasema kwa sababu Yohana anaendelea nasema basi Yesu akamwambia, "Amini na wambia, watoza ushuru na makahaba wale mbele yenu kuingia katika ufalme wa Mungu kwa sababu kwa sababu Yohana alikuja kwenu kwa njia ya haki, ninyi msimwamini. Lakini watoza ushuru na makahaba walimwamini. Hapa unaona matunda anayoongea ni nini? Ni ku ni, ni, ku, ni kumwamini Yesu Kristo. Kazi yako na mimi baada ya kuwa mwamini Yesu Kristo tukapata wokovu. Tuna jukumu la kuwaaminisha watu wengine. Yesu Kristo hajalishi wanaingia kanisani au haingii kanisani. Eh. Hawatu za na na na makahaba hawakuwa watu wema sana beka. Uwezo kwamba hivi unaweza kutumia ukategemea watu za na makahaba kujenga kanisa? Lakini wanaimani wana katika Kristo mbinguni wameandika majina yao. Eh. Hey. unaona kwamba ni, ni kidogo inahitaji tafakari. Hey. Lakini watu wengi wakisoma sehemu maandiko kama haya wanayapenda tu kusoma kama hadithi. Mimi na ukweli ni kwani nasoma nadhani wote ninawasemeara nani si ndio? Ukisoma andiko hapa unasikia matambu mfano Yesu na nini lakini kama hadithi fulani na nini wakati wengine wazo hata kuitoa kama mifano lakini u, yale maana ya ndani hatuijui. Eh watu wa ushuru na makahaba walioatangulia mbele mbele kuingia katika ofa ya Mungu kwa sababu Yohana alikuja kwa njia ya haki ninyi msimwamini lakini watu wa ushuru hawa watu hawakumaamini Yohana hawakuamini Mungu walikuwa ni watu waka, waka, waka, wa wa hekaluni tu. Eh lakini watoza ushuru na makaba walimwamini nanyi hata mlipoona hamkutubu baadaye ili kumwamini. Unasikia neno kutubu kunasababisha kuamini. Hapa hajasema hamkutubu baadaye mkaacha dhambi hapana. Alisema hamkutubu baada ya kutubu muda wote. Kutubu, e, kutubu ni sehemu ya wokovu, e, kutubu na kukiri. E, kutubu ni kugeuka kuacha kuamini vitu vingine ukamwamini Yesu Kristo. Kwa sababu anasema hapo kutubu na kuamini yani inakuja na neno yani ndani ya kutubu ni kule kuamini sahihi eh sio ku... hapa amesema kutoa sadaka hapa hapa amesema kuimba nyimbo nyingi hapa amesema ku... kufufua wafu actually watu watakao fika mbele ya Yesu Kristo naomba we unaeni sikiliza kutokea bari ukiwa ni Kristo labda hasa wale makanisa ya mwenokasi yanaitwa ya kirokole usije hata siku moja ukaweka mbele habari za kujaribu kumwambia Mungu kwamba unafufua wafu kama unawafufua kweli na huwadanganyi watu kuna kanisa moja linasema linafufua nina, wafu siamini kama kuna mtu hata mmoja aliwahi kufufua lakini ni kanisa kubwa hapa Dar es Salaam linasema linafufua wafu na, wazi, na na uzima sawa kama ukijaribu kwenda kwa Mungu ukienda na, na haya maonyesho maonyesho sigea ufufua ujue umejifungia milango ya mbinguni nimekuonya ku, kama mjumbe wa Kristo Umemaliza. Nime nimeamaliza eh utakutana na hili neno Yesu anasema katika kitabu cha Yohana nimeongea maneno kidogo ya hukumu mnisamee Yohana mlango wa 40 na mlango wa 12 sura ya 48 anasema maneno haya ninayowaambia yatawahukumu siku ya mwisho Eh eh na watu wanataka kwenda kumzalia Mungu miujiza na uongo Yesu anasema Watu watakaokuja wanasema ni uongo, wanakuja na wanasema ni miujiza, sisi tumefanya miujiza, sisi tumemfufua wafu, nitawatupa nje, nitawaambia siwajui kamwe. Mimi nataka watu walio toba na kwa mimi. Mm -hmm. e. Sasa twende katika mlango. Hii naye inahusu taifa la Israeli. Taifa la Israeli ni yule mwana wa kwanza. Mana wa kwanza alisema mimi nitaenda. Eh. Taifa la Israeli lili lina lilienda Il na Mungu kama vile linaenda kumfanyia Mungu halikufanya kitu kimo, hata kimoja nilimuaminisha Mungu kama ata, atajulikana kwenye ulimwengu lakini halikufanya hicho kitu lile taifa mwana wa baadae yalipokuja Yesu Kristo e, lile taifa la pili wale wa Kristo wa, wa dunia nzima ambao zamani ni kama walikuwa ni kama yule maana wa pili walikuwa wameshakataa kwa maana wa pili maana kwanza aliambia wasema nenda akasema sieni start. tena yamkini kwa jeuri tena yamkini kwa ukali hata mwingine inaweza kufundisha nini? kwamba tuni na watoto wa, wa jeuli, watukutu baadaye wakageuka tukiwahubiri vizuri. Eh? Ipo hiyo nayo. ha huyu mtoto wa pili, huyu ndo watu wa mataifa. Hawa ndo wa Yunani. Hawa ndo wa Tanzania zamani labda walikuwa wanaabudu mi miungu yao, wanaabudu mababu zao na magome ya miti, baadaye wakamgeukia kwa Mungu anakuwa maana wapili wanamzalia. Hao ni mimi. Kuna miaka mingi nilikuwa simzalia Mungu Matunda. Eh. Kweli kabisa. Lakini huwezi kunilinganisha na na kayafa na na na na nani na, na, na, wale makuhani. Hawakumzalia Mungu Matunda japo mara ya kwanza walionekana wako kwenye njia ya kumzalia Mungu Matunda. Mimi ambaye nilikuwa siko kwenye njia ya kumzalia Mungu Matunda na wewe baadaye tu wengeuko tumzalia Mungu Matunda. Ndio maana wapili huyu. Ni kwa sababu gani kwa sababu tuko kanisani? Eh, kwa sababu ya kanisa. E, kanisa. Tueleke katika mla, hoja ya tatu ambayo ndio ndefu na muda hautoshi sana, lakini tutafanyaje? Hoja ya tatu ina ni ya wakulima walionyanganywa waliopangishwa shamba. na kunyanganywa Tuseme ili mistari mingi kwa pamoja, alafu ni hupili kwa pamoja kwa sio ya muda. Anasema hivi, sutari 40 kwa 33. Sikilizeni mfano mwingine. Tumeshaona mfano wa kwanza wa nini? Wa mtini usioza za uliokuwa na majani tu. Tukaona wana wawili ambao mwana wa kwanza alikuwa Israeli mwana wa pili alikuwa ni watu wa mataifa maka, Makaaba ma, wa dunia na ambao hawamekuja kuzaa wakawa kanisa wakawa wanaomwamini Yesu Tukisema kanisa tunae atueleweke sana au kinyo tunaweza vizuri. Sasa mfano watatu, ni wa tatu ni washamba la mizabibu. <laughs> Sikilizeni mfano mwingine kulikuwa na mtu mwenye nyumba naye alipanda shamba la mizabibu akalizungusha ugo akachimba shinikizo kwa mwanishi nkisho ndani yake akajenga mnara hii ni kuwekeza kufanya kazi yani unapofanya shamba unazalisha shamba unafanya vitu vingi sana unaweza ukachimba miimaji ya ya, ya, ya ya kumagilia mitaro ukachimba mashimo ma, ma, e, ukaweka mbolea e, unaweza e, matuta ili kusudi mazao ya, ya, ya, ya pate mizizi iweze kujitawanya vizuri yani hii ni, ni kazi ya Mungu anayofanya ndani ya watu wake e anaendelea ndicho chiofanyia Mungu anawatoa Misri anafanya niyo ndo kazi ya Mungu alipokuwa anachimba shinikizo anatengeneza shamba lake akapangisha wakulima akasafiri e, hii dunia ni kama Mungu amesafiri niyo sababu nani amemwona Mungu kwa e, ametuacha hapa duniani amewaaacha wao ya duniani ili kusudi wafanye kazi kwa niaba yake yeye aje tu anajitwalia matunda kwenda kuyapeleka mbinguni kwa Eh, ni sawa na mtu ambaye ana nyumba mbili, unaenda unajenga nyumba, unampangisha mtu, alafu unaenda kukaa mtao mwingine. Tena ndio njia nzuri usikae na mpangaji wako mtagomana. Eh, Mungu angekakaa hapa duniani tungemalizana. Akimzinga angetumaliza. Kwa hiyo akaacha hii dunia ameitengeneza, akapanda mbegu, akaenda. Akawa anakuja sasa kuangalia tumemzalia matunda au kiasi gani. Hebu eh, tuendelee. Eh, wale wakulima eh wa wa 34 anasema wakawa wakati wa matunda ulipokuwa karibu akawatuma watumwa wake kwa wale wakulima wapokee matunda yake wale wakulima wakawakamata watumwa wake huyu wakampiga huyu wakamuua na huyu wakampiga kwa mawe akawatuma tena watumwa wengine wengi kuliko wa kwanza wakawatendea wakawatenda vile vile mwishowe akamtuma manawe, wao akisema watamstahi mwanangu huyo ni Yesu Kristo. Kabla ya Yesu Kristo alikuja akina harambazaji, hawakuwa waliwawa. Ehe. Walikuwepo akina Zakaria, Biblia inasema kizazi hiki damu ya manabii kuanzia kwa mwenye haki Habiri mpaka kwa Zakaria mane wabarikia. Anasema damu yao itadaiwa kwa kizazi hiki. Anasema mlie muu katikati ya madhabahu na nini na hekalu? Eh wanawaua baadaye akamtua manene pekee.Mfano unaweza kwa ukahitaji uka kufafanuliwa hauonyeshi kwamba uko wazi kwamba alikuwa anaongea na taifa la Israeli alipomtumia Yesu na kabla hapo akawatuma manabii. Waliwapia wali wamfanya wari, nini Yeremia? Walichomfanya Yeremia ni kim... yaani mimi alifika sehemu fulani akabaki yeye peke yake kwenye taifa zima labda wengine walikuwa wamejificha lakini angalau Elias Elias alifika sehemu fulani akamwambia Mungu naomba uniue niko peke yangu ngasho kuna wengine wamejificha lakini wa, huwaoni hawajampigia bahari goti hawamaabudu bahari lakini kwa sehemu kubwa taifa lilimkata lile Likakataa mambo ya Mungu Likawaua manabii likauwua ukina Yohana mbadhaji likauwua ukina Zakaria likauwua wengi eh em soma zaburi za Daudi akiwa mfalme alikuwa nalala na lia machozi mchana kuto eh Amina. Ye mm. ndo anawaua? Anawaua. Msana lakini wale wakulima walipomona niko msana 38. Yule mwana wakasemezana wao kwa wao. Huyu ni mrithi, haya natumue tutwae urithi wake, wakamkamata wakumtupa nje ya shamba la mizabibu wakamuua. Yesu Kristo huyo. Eh. Yeah. Basi atakapokuja yule bwana wa shamba la mizabibu atawatendaje wale wakulima? Yesu anawauliza. Wanamjibu jibu zuri. Wakamwambia atawangamiza vibaya wale wabaya na Shana mbaramiza bibu atawapangisha wakulima wengine watakao mlipa matunda yake kwa wakati wake. Yesu akawaambia, "Hamkupata kusoma katika maandiko? Hapa anarukuza Biblia ya 116. Zaburi ya, ya, ya sita. nane kimsingi. Eh, Zaburi ya nane. Jiwa roli katawa hilo limekuwa jiwe kula pembeni nalo Hili neno hili limetoka kwa bwana nalo ni ajabu machoni petu peto. Kimsingi ni ajabu kwa sababu habari za Yesu Kristo alipokuja duniani akauawa eh, na mamlaka alikuwa na nini ni jambo la ajabu kidogo. Ndio sababu watu wengine wamekataa kumwamini. Wanaona kwa sababu ni wagumu kuamini kama Mungu anaweza katena maajabu. Eh. 1:43 Kwa sababu hiyo nawaambia ufalme wa Mungu utaondolewa kwenu sasa ndipo ana Huu mstari unafafanua ile mifano yote. Eh nao watapewa taifa lingine lenye kuzaa tunda yake. Naye aangukae juu ya jiwe hilo atavunjika vunjika. Anaingiza hoja iko tofauti kidogo kwamba ili jiwe waliyo jiwe pembeni ni Yesu Kristo. E. Mtu Biblia inasema katika kitabu cha Warumi kama nina muda nitaenda kuli yesi nitaenda na dakika chache nitaenda. Katika kitabu cha Warumi anasema tazama ninaweka katika sayuni na alikuwa ametoa katika Isaya. E, Isaya tulishisoma msari kama mlango wa kama moja Anasema katika ninawawekea jiwe la kujikwa. Na Yesu alipokuwa mchanga alipopewa yakaruni kulitokea manabii wawili. Nabii wa kwanza alikuwa anaitwa Simioni. Simioni akasema mtoto huyu mama wewe anamwambia mama yake Yesu wa mwilini. Lazima huu mtoto Jeune pale. Tweni. Leo nyeruka mbili pale. Eh. Anasema huyu mtoto atakuwa ni chanzo cha watu wengi ndani ya Israeli kuanguka na wengine kusimama. Eh? Anasema ule wa wa tuanzie msali wa 26 ruka 2. Anasema naye alikuwa ameonywa na Roho Mtakatifu huyo ni simioni ya kwamba hata aona mauti kabla ya kuona Kristo wa Bwana basi akaja Herkuny ameongozwa na roho na wale wazazi walipomleta Yesu nani ili amfanyie kama ilivyokuwa ile historia ya sheria yeye mwenyewe alimpokea mikononi yake akamshukuru Mungu akasema akasema maneno mengi eh anasema bwana wamruhusu na nini na nini sura ya tatu anasema hivi anasema msana 30:4 anasema simioni akawabariki akamwambia Maria mama yake tazama huyu amewekwa kuanguka kwa kuanguka na kuinuka wengi walio katika Israeli na kuwa ishara itakayonenewa nawe mwenyewe upanga utaingia moyoni mwako ili yafunuliwe ya mawazo ya mioyo mingi anasema ndani yake kuna watu wengi ajili ya, ya huyo watu, watu wengi wataanguka na wengi watafanya nini watainuka Eh Yesu anaitwa jua la kujikwa. Hem tuende katika kitabu cha Warumi, eh. Msichoke, ikifutiwe tunajua haya mambo kwa kwa, kwa uzuri, eh, Warumi wewe ni angalie. anasema he. mstari ule wa 30 Mlangu wa 9. Warumi 9 nasema hivi. Kwanje msurwa 38:1 bali Israeli wakiifuata sheria ya haki hawakuifikiria ile sheria kwa sababu gani? Kwa sababu hawakuifuata kwa njia ya imani. Kuna kwamba muda wote ilikuwa ni kitu kinachohusika na imani. Eh? Bali kana kwamba kwa njia ya matendo. Leo hii watu wengi wanaendea Kristo kwa njia ya matendo. Eh? leo hii makanisa mengi makubwa yanahubiri matendo, hayawezi kumwambia kuna makanisa ukisema wokovu ni kama unaweza kutupa nje. Neno wokovu halina maana. Wewe inaongelea matendo tu, Ndiyo sio? E, matendo. E, lakini anawaambia kwamba taifa la Israeli ndo linatupa nje lilimwendea Mungu kwa matendo sio kwa imani. Eh. Anasema kana kwamba kwa njia ya matendo wakajikwa juu ya jiwe lile li kwa dharo kama hivyo aandikwa tazama naweka katika sayuni jiwe likuadharo na mamba uangushao na kila amaminie hata tayarika kwa hiyo no, tunarudi sasa pale katika matayo ishirini e, na moja anasema eh mstari wa 48 aangukae juu ya hili at, atavunjika vunjika aliko anagiongelea habari za Yesu Kristo huku nyuma umetoka kunukuu ma, ma, maandiko yajiwe hilo hilo lakini isipata muda wa kuasisitiza eh wakuu wa makuhari maana hawa ndio hapa hawa ndio wakuu wa dini kimsingi mkuu wa dini anacho kinachomuhusu kina mkuu wa dini kinakuwa kinamuhusu kimsingi hata na muumini wake kwa sababu yeye ndo anakuwa kama ana macho ya rohoni eh, kwa hiyo wakuu wa dini inawahusu lakini na na huduma wanayotoa il, il, il, ile hekalu na ule yahudi wote na ndivyo ilivyo hata kwenye makanisa vile vile Eh, wa makuhani na mafarisayo waliposikia mifano yake walitambua kuwa amewanenea wao. Kwa hiyo mifano haikuwa tu mifano ya jumla, jumla tu. Ah, alikuwa anaongelea taifa hili ambalo ufalme unaondolewa kwao na anasema vile vile na wengine. Paulo anasema sina muda wa kwenda huko kwa kweli. Anasema katika kitabu cha Warumi sina muda wa kwenda huko. Anasema kama ilivyowapata wa Israeli tena wao walikuwa ni mti wenyewe uliopandwa ulikuwa na mizizi Nasema ule mti ukakatwa mkapandwa ninyi ukapandikizwa kama ile teknolojia ya kupandikiza mwe, Mchungwa ju, kwenye kwenye kwenye shina la mhimao inaitwa grafting eh sasa ule mti we, wa asili wenyewe ulikatwa ninyi watu wa mataifa mmekuja mmepandwa pale Mna, Mnadhali kwamba mtaenda mtendetende oviovio kama wale wa zamani na ninyi mbaki salama Eh, ajema, yale yaliyowapata Wayahudi ni mfano wenu ninyi pia. Hata huyu maana wa pili tuwe muone aliyekuwa aliye aliyegeuka eh, Mungu baba yake kazi. Kama angeendelea akigeuka tena akafanya kama yule wa kwanza bado atakataliwa. Mtu anakubalika pale anapokuwa amemgeukia Mungu. Eh. leo hii mataifa ya yamemempiga ya, ya yamempiga Mungu mgomo Leo hii ukiangalia wavaaji wako makanisani kuliko njia ya makanisa ndiyo sio Ndio yeah. e. Leo hii watu michepuko inayo uana kwenye michepuko na vitu gani kwenye ndoa ndoa zao ni wakristo kabisa Kabisa Leo hii ugonjwa ukimu, wa ukimwi unakula wakristo kuliko wasio wa kristo. Ah, tutemthesia kwa mahesabu au? Hey, Nenda katika mikoa ya ya Mikoa ya iringa Mbea huko. Sina maana kwamba kila mtu ni wa pale nini? Ni ni mnafiki kwa Mungu, lakini kwa sehemu kubwa, sehemu huwezo kalinganisha ukime ulioko katika mikoa ya Kikristo, huwezo kaulinganisha na ukime ulioko katika mi, mi, mikoa isiyo na Ukristo. Ya kwenye nyo Ukristo ni mwindy sana. Ndio. Hey. Eh. Hey. Amen. Nani uko pamoja nami? <coughs> eh. Kwa hiyo tunaona kwamba eh. tunaona kwamba eh. Yesu yuko Anaondolea taifa. Anaondoa taifa la Wayahudi na kuweka taifa la wa muaminiyo nikisema ni taifa la wakristo nitakuwa nimesema sio sahihi kwa mkristo hakukupi nafasi ya mbinguni moja kwa moja, moja haina ubaya wa kristo, wa kristo, lakini, Tuwe wa wakristo na tujiita wakristo lakini tuwe wakristo kwa ndani anasema Mwayahudi sio kwa jinsi ya mwili ni kwa jinsi ya rohoni Ukristo sio kwa jinsi tunavyova leo hii ukimwona Mkristo aliyova utajua, utajua tu ha, ukikutana na mtu amevaa vi mashati ya, vi, ya ya vitenge vitenge na ya namna hiyo mara imepigwa kamstari kamepita hapa kingine ikampita hapa kingine utajua kwamba hiyo ndiyo kitambulisho cha Ukristo wa leo mavazi hiyo hii kuna watu wanavaa mavazi meupe kofia nyeupe viatu vyeupe na nguo nyingine za ndani nyeupe nyingine siwezi kufanya nini ndio kipimo cha Ukristo hapana vitu vya nje hafikusaidii hiyo hii wana anasema wana anasema wana panua hirizi zao na kuongeza matavua yao uvaaji. leo no, hii ili kusudi mtu aingie kanisani auhubiri mpaka vae manguo, mengi marefu na nini ndo aonekane kama anamuhubiri Mungu hapa ni kujidanganya Kristo wetu lazima ndani kristo wetu lazima utokani na kumamini Yesu Kristo. Ukristo wetu utokani na kula neno la Mungu kila siku. Mtu ambaye anakula maugali yake, anakula mabwagwa, ma, ma, ma, ma, ma, ma, anakula ndizi, anakula chakula gani kizuri anak, an, anafanya anakula nyama anafanya nini? Kama hali neno la Mungu la Biblia tena sio sio mstari mmoja, sio sio Zaburi ya 23 pekee yake, sio Yeremia 29 na Yeremia 33 hapana, ni neno kuanzia mwanzo mpaka ufunuo. Usipofanya hivyo ukristo wako ni dhaifu na amkini utakataliwa. E. Amina. Hivi e. mtu akisoma neno la Mungu atakonda sana. Kwani ukisoma Biblia ukaimaliza uta, uta, utapungukiwa nini? Lakini nakwambia utaongezewa. E. Lakini leo hii ni vita vikubwa katikati ya wa wakristo. Hawa wakafungua Mathayo mlangu wa kwanza wa pili wa tatu mpaka mlangu wa nane wakahubiri tunafanya hivyo peke yetu hapa Tanzania hapa tulipo Amina mstari kwa mstari sura kwa sura alivotoka hapo lokutana na watu wana kukejeri isikejeli isi ehe zitakuja isi jiwe litakuja litawasagasaga watu wanaojifanya unakejeri maneno ya Mungu kweli kabisa wakati mwingine. Hayo maneno ya kuhubiri kidogo nina hata kusema hivi kwa sababu wakati Yesu mwenyewe ana alikuwa anahubiri katika hali kama anao Alikuwa ametoka kupiga piga watu mejeredu huko. Na sukuma huko na kuvunja mali zao. Wanafanya biashara makanisani. Leo hii ukisikia e, Kanisa au mubiri kichwa cha kwanza wanaangalia anapiga hela kiasi gani. Mdo watu wa dunia wanavyojua Ukristo ni nini. Hey, yule masanja mkanamisaji anapiga hera sana yule. Eh. Hey, na sisi tufungue. Wanamkejeeri Mungu. Jamani hakuna faida katika kumkejeeri Mungu hata siku moja. Kama huna uwezo wa kumtumikia basi kimya, umtetemekeeki moyo moyo basi. Ndio unaweza kupata karehema. Tuubariki sana sisi hapa. Asante Yesu Kristo. Mungu wa, wa Mbinguni kwa kutupa neno lako la uzima. Asante kutuongoza na kumaliza mwangwa wa 21. Mungu sikutegemea kama tukefika hata hapa. Lakini hata hapa bwana wewe ni mbeneza umetuwezesha tunaomba kwa kutuhubiri Said hata katika pinema mfuata endelee kutukusanya wakati mwingine na wakati mwingine Mungu tukamshukuru katika jina la Mpokopa bwana Baba Mtakatifu tunashukuru kupokea amen